U ime Allaha, milostivog, samilostnog. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo. Zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati. Zatim, vi ćete biti ponovo vraćeni onome, kojim je poznati nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on ono onome što ste radili obavijestiti. Kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom, samo da ih se okanite. Pa okanite ih se, jer su oni pogan i prebivalište njihovo biće džehennem kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima, Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. Beduine su najveći nevjernici i najgori licemjeri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje, a Allah sve zna i mudar je. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreće stignu. Neka njih pogodi i nesreća, a Allah sve čuje i sve zna. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatruju da je ono što daju put, da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže. To im je zaista dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađerima i jansarijama i svima onima koji slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je On pripremio džernetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Među Beduinima oko vas ima lice mjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u lice mjestu spretni, Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku upatnju vraćeni. A ima i drugi koji su grijehe svoje priznali i koji su djela dobra s drugim, koja srđava izmiješali. Njima će može biti Allah uprostiti, jer Allah prašta i samilostanije. Uzmi odobara njihovi zekat, da ih nime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš i pomoli se za njih molita tvoja će ih zaista smiriti Allah sve čuje i sve zna zar ne oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo on prihvata milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je on milostiv i reci trudite se Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegovi vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji znane vidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. Ima i drugih koji su neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. Allah sve zna i mudar je. A oni koji su džamiju sagradili, da bi ste tunanijeli i nevjerovanje snažili i razdor među vjernike unijeli pripremajući je za onoga koji se protiv Allah i njegova poslanika još prije borio sigurno će se zaklinati mi smo samo najbolje željeli Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci ti unijom nemoj nikad moliti tvo obaviti džamija čisu temeli Već od prvog dana postavljeni na strahu od Allaha, zaista više je da u njoj obavljaš molitvu. U su ljudi koji vole da se često peru, Allah voli one koji se mnogo čiste. Dali je bolji onaj koji je temel zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili, ili onaj koji je temel zgrade svoje postavio na ru pod obale koja se nagnula da se zajedno s njim u vatru djehennemsku sruši, Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. Allah sve zna i mudar je. Allah je od vjernika kupio živote njihove, i metke njihove u zamjenu za koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. Oni im je to zbilja obeća u Tevratu i Inđilu i Kur'anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje. Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim govorili i to je veliki uspjeh. Oni se kaju i njemu klanaju. I njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra djela, a od ih odračaju i Allahovi propisa se pridržavaju, a vjernike obraduje. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogo božce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u djehennemu biti. A što Ibrahim traži oprosta za svog oca? Bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriva. Allah neće nazvati za lutalim narod koji je na pravi putu putio, prijenego što učine ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I vi osim nema te ni zaštitnika ni pomagača. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i jensarijama, koji su ga u teškom času slijedili u vrijeme kada se srca neki od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv a i onoj trojici koja su bila izostala. I to tek onda, kad im je zemlja, koliko goda je bila prostrana, postala tjesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kad su uvideli, da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio, da bi se ju buduće kajali, jer Allah u istinu prima pokajanje milostivije. O vjernici, Bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Nije trebalo da stanovnici Medine ni Beduini u njenoj blizini iza Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti,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 Svi vjernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoliko njih i svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka upominju narod svoj da mu se vrate da bi se Allaha pobojali. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost. I znajte da je Allah na strani čestiti A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore. Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje? Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje i oni se radiju. A što se tiče oni čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju i oni kao nevjernici umiru. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet Ni cekaju, ni se opamećuju A kad bude objavljena koja sura Samo se zgledaju Da li vas ko vidi? I onda su udaljuju Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi Zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju Došao vam je poslanik Jedan od vas Teško mu je što ćete na muke udariti Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, tireci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga. Junus, u ime Allaha, milostivog. Samilosno. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti mudre knjige. Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opomini ljude. A vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ova je zaista pravi čarobnjak. Gospodar vaše je Allah, koji je nebesa i zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda se iznad arša uzdigao, on svim upravlja. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto, to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? Njemu ćete se svi vratiti. Allah ovo je istinito obećanje. On doista iz ničega stvara. On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagrade onej koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali, čeka piće, otključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili. Oni sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec tjajni im i položaj je mu odredio da biste znali broj godina i računanje, Allah je sve to u istinu stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. U smjeni noći i dana, i onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. Onima koji ne očekuju da će pred nas stati, i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni prebivalište njihova biće džehennem zbog onoga što su radili. One koji vjeruju i čine dobra djela, gospodar će na pravom putu podržati zato što vjeruju. Rijeke će teće ispred njih u džennetima zadovoljstva. Molitva njihova biće u njima Hvala neksi Allahu. Pozdrav njihov. Mir vama, a njihova posljednja molitva tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi u istinu stradali. A mi ipak ostavljamo da uzavljedi svojoj luta i oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čijemu nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obrećao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. One nisu htjeli da vjeruju tako mi kažnjavamo narodne vjernički zatim smo vas poslanih namjesnicima na zemlju činili da bismo vidjeli kako ćete postupiti a kada im se kazuju ajeti naši koji su jasni onda govore oni koji ne vjeruju da će pred nas stati donesiti kakav drugi kuran ili ga izmijeniti reći ne je da ga ja sam od sebe mijenjam Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ja se bojim. Ako budem neposlušan svome gospodaru, patnje na velikom danu. Reci da Allah nije htio. Ja vam ga ne bih kazivao, niti bi vas on s njim upoznao, da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio. Zar ne svačate? Pa imali li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laž iznosi ili koji njegove dokaze smatra neistini tim? Mnogo bošci doista neće uspjeti. Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu ni nauditi, ni ti mogu kakvu korist pribaviti, i govore, ovo su naši zagovornici kod Allaha, reci, kako da Allah ukazuje da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji. Neka je hvaljan On i vrlo visoko iznad Onih koje smatraju nemuravnih, Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedna drugome suprotstavili. A da nije riječ ranije izrečenje od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje jedno čudo ti reci, samo Allah zna ono što će biti, pa pričekajte i ja ću samo čekati. Kada mi dopustimo ljudima da osjete milost, posle nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze naše neće da vjeruju, reci, Allah je brži u kažnjavanju. I za slanici naši ono što vi ispet karite doista zapisuju. On vam omogućava da kopnom i morem putujete, pa kad ste u lađama i kad oni uz blag povjetarac zapoljile s putnicima, te se oni obraduju tome, Najiđe silan vjetar i valovi navale na ni sa svih strana i oni su uvjere da će nastradati. Iskreno se moli Allaho, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. A kad ih on izbavi, oni je odjednom bez ikakva osnova čine neredna zemlji. O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali, samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas onom što ste radili vijestiti. Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom, na koje mi spustimo s neba kišu, s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrani ljudi iz toka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomislije da su oni toga gospodari, dođe zapovjed naša, noću ili danju, i mi to pokosimo kao da prije ničega nije ni bilo, eto, tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga. Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati. Oni će stanovnici džerneta biti. U njemu će vječno boraviti. A one koji čini nevaljala djela čeka kazna s razmjena onom što su počinili. Njih će potištenost prekrivati. Niko ih od Allaha neće zaštititi. Lica će im biti tamna kao da se na njih spustili dijelovi mrkle noći. Stanovnici vatre će oni biti i u njoj će vječno boraviti. A na dan kad ih sve kupimo. Reći ćemo onima koji su Allahu druge ravni smatrali, stanite i vi i božanstva vaša, pa ćemo ih razdvojiti. A božanstva njihova će reči, ne iste se vi nama klanjali. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama. Mi doista nismo znali da ste nam se klanjali. Tu svako saznati ono što je pri uradio. Biće je vraćeni Allahu, svom istinskom gospodaru a neće im biti onih koje su izmišljali. Upitaj, ko vas hrani iz neba i iz zemlje, čije su djelosluh i vi, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim, Allah, rečeće oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? To vam je Allah, gospodar vaš istinski, zar poslije istine ima išta osim zablude, Pa kuda se onda odmečete? Tako će se obistiniti riječ gospodara Tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. Reci, može li jedno vaše božanstvo da stvara iz ničega, zatim da to ponovo učini? Reci, Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti. Pa kuda se onda odmečete? Reci, može li jedno vaše božanstvo da uputi na pravi put i odgovori? Samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi, šta vam je, kako rasuđujete? Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nimalo nisu od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade. Ovaj Kur'an nije izmišljen. Od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje. Od gospodara svjetova je. A oni govore, on ga izmišlja, reci, pa vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete, od oni u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite. Oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni to mađenje njegovo. Tako su isto oni i prije poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili. Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u A gospodar tvoj dobro poznaj smutljivce. Iako te oni budu ulažu lažu, rivali, ti reci, meni moja, a vama vaša dijela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite. Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te gluhi čuju, koji ni pameti nemaju? A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju? Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, Ljudi sami sebi čine, a na dan kada ih on sakupi, Učini će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni drugi će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti duš uzmemo, nama će se oni vratiti. I tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. Svaki narod ima oposlanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac. I kad konac njegov dođe, ni za treninga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruje mnogobožci? Začete tek onda kad se dogodi u nju povjerovati, zar tek tada, a ranije ste požurivali? Zatim će se reći ima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu, Zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? Oni te zapitkuju, da li je istina da će ono biti? Reci, jest, gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi, a kada oni dožive patnju, sakriće tugu. I bit će im popravdi pravdi presuđeno. Neće se učiniti nažal. Allah je sve što je na nebesima i na zemlji. Allah ova prijetne će se sigurno ispuniti. Ali većina njih ne zna. On život i smrt daje. I njemu ćete se vratiti. O ljudi! Već vam je stigla poruka od gospodara vaši. I lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci... Neka se zato Allah ovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što go milaju. Reci, kažite vi meni, zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenu, a drugu dopuštenu? Recite, dali vam je prosuđivanje o tome Allah prepustilo ili Allah laži iznosite? I šta misle oni koji Allahu Allah u laži? Šta će na sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakak god vi posao radili, mi nad vama bdijemo, dogod se time zanimate. Gospodaru tvome nije ništa skriveno, ni na zemlji, ni na nebo, nikoliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga, što nije u knjizi jasnoj. I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štičenici. Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti te žaloste je besjede njihove. U istinu, svamo oč pripada Allahu. On se čuje i sve zna. U Allahuvoj vlasti su svi na nebesima i na zemlji, a oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za predpostavkama i samo obražavaju. On vam je dao noć da u njoj počinak imate, a dan da gledate. To su dokazi za ljude koji čuju. Oni govore... Allah je sebi uzeo dijete. Hvalje nekaj On. On nijukom ovisan je. Sve što je na nebesima i na zemlji njegovoje, vi zato nikakva dokaza ne imate. Zašto Allah to ono što ne znate? Reci. Oni koji Allah ulaži iznose, neće postići ono što žele. Uživaće kratko na ovom svijetu, a zatim će se nama vratiti i mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu upatnju. Zato što nisu vjerovali. Kaže im povijest o Nuhu, kada on narodu svome. O narode moj, ako vam je dodijao moj borovak među vama i moje opominjanje im dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krite, zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte. A ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi. Meni je naređeno da bude musliman. Ali nazvaš je ga lašcem, pa mi u njega i one koji bijah uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili oni koji su naopomeneni nisu osvrtali. Zatim smo poslije njega poslanike narodima njihovi slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da vjeruju u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. Zatim smo poslije njih Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i nama njegovim, ali su se oni uzoholili a je to griješan narod. Kada im je od nas došla istina, rekli su, ovo je zaista prava Čarolija. Zar za istinu koja vam je došla, kažete da je Čarolija? Reče Musa. A Čarobnjaci neće nikad uspjeti. A oni rekoše, zar si došao da nas odratiš od onoga na čemu smo zatikli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati. I faraon reče, dovedite mi sve vješte čarobnjake. I kad čarobnjaci dođuše, Musa im reče, bacite što imate da bacite. I kad oni baciše, Musa uzviknu. Ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da dijelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti. I ne povjerovao Musa unikom, osim malo ni iz naroda faraonova, iz straha da ih faraoni glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a faraon je zaista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. I Musa reče, O narode moj, ako u Allaha vjerujete, U njega se pouzdajte ako ste muslimani. U Allaha se uzdamo, rekoše oni, gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu iskušeni ljudi koji nas ilječine i spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. I mi objavismo Musavu i bratu njegovu. U misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitve obavljajte pa ti obradoj vjernike. I Musa reče, gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskuši žive na ovom svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode sputa tvoga, gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju, dok ne dožive patnju nesnosnu. Uslišena je molba vaša, reče on, a vas dvojica na pravom putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite. I mi prevedo smo preko mora sinovi Israilove, a za petama su im bili faraoni, i vojnici, njegovi progoneći, ni krive, ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu. Ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam. Zar sada? a prije neposlušan bio i razdor sijao. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. I mi smo sinovi Israilove u lijep prijedjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli. A gospodar tvoj čim im sigurno na sudnijem danu presuditi onom u čemu su se razilazili. Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu, prije tebe objavljeno. Tebi istina od gospodara tvoga dolazi i nikako ne budi od onih koji su u sumnji. I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju da ne bi bio izgubljen. A oni na kojima se ispuni riječ gospodara Tvoga zaista neće vjerovati, makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju nesnosnu. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova? Kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovom svijetu otklonili, dali smo im da uživaju izvesno vrijeme, da gospodar tvoj hoće, no zemlji mi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisli. Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a od kakve koristi neće biti dokazi opomene narodu koji neće da vjeruje. Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci, pa čekajte i ja ću s vama čekati. Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. Reci, o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa... Ja se neću klanjati onima kojima se mimo Allaha vi klanjate, već ću se klanjati Allahu koji će vam duše uzeti. Men je naređeno da budem vjernik. I predaj se pravoj vjeri i nikako ne budi kumirima poklonik. I pored Allaha ne moli se onome ko ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi u istinu nevjernik. Ako ti Allah dade kakvu nebudu, niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti zaželi dobro pa, niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađi onoga koga hoće odrobova robova svojih. On prašta i milostivije. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg. I onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro a onaj ko krene s tramputicom krenuo je na svoj šteto a ja nisam vaš odjetnik ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi on je sudija najbolji hud u ime Allaha milostivog samilosnog Elif, Lam, Ra Ovo je se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajučeg da se samo Allah uklanjate ja sam vam od njega da opominjem i da radostne vijesti kazujem da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete a on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Allah učete se vratiti, a on sve može. Eto, oni grudi svoje okreću za željom da se od njega sakriju, a i kad se u ruho svoju motavaju, on zna ono što skrivaju. I ono što pokazuju, on u istinu zna svačije misli. Istinu je rekao uzvišeni Allah.